Bonanits, benvinguts. El ningú no és perfecte. El programa de cinema i cómicos acompanya tots els dimecres de 10 a 11 de la nit, un programa en el qual que també parlem de sèries i estem aquí tot l'equip del programa preparats per oferir-vos, com sempre, el boi i millor de la informació d'allò que més us interessa. Parlarem de pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana, com 1.408. Comentarem pel·lícules que hem vist, com la Bruja Dorada, que ens ha decebut una mica. Tindrem les estrenes als Estats Units i parlem de finals de temporada de sèries que hem vist aquestes últimes setmanes. S'ha acabat la tercera de Medium, s'ha acabat la segona de Kyle i s'ha acabat la sisena de De D'això en parlarem avui als 40 minuts. A més a més, ens acompanyarà al final del programa L'Antoni Guiral, que avui ens parlarà de la primera aparició de Superman a l'any 38 en el Action Comics. Això serà després, però tindrem moltes altres coses i anem a presentar, primer de tot, ràpidament a l'equip del Ningú No és Perfecte. Comencem per la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa, Marta Sanz. Bona nit, què tal? Com estàs? Hola, bona nit, què tal? Avui eh, també amb el teu estudiant en pràctiques... Avui tinc aquí el, el meu becari, uh -huh. el, el, el meritori, que es diu... Molt bé, molt bé. Amb bones paraules. Sí. Eh, va, va bé, va bé. Uh, bueno, va com una mica cagadillo. Sí. És que tenim en Jacint en pràctiques que, que està ara plenent. Ara ho saluda, ara ho Sí, sí, ara. Bona nit. Us... Bona nit, Jacint Casademont. Ah, hola, bona nit, us saludo. Avui tindrem notícies calentes, també. Hombre, com no, i tinc una notícia que ha fet a la gent fanàtica al cine, perquè es veu que hi haurà un remake de Metropolis. Pam, pam, pam, pam... Bueno, mira... Sí, molt convenient. No, Fritzland, no es toca, no es toca. Bé, bueno, per què no, per què no? Si es pot tocar tot, per què no? Es... No, no, malament, malament. Molt bé, doncs, això són alguns dels espais que s'acompanyaran avui. També recordem que tenim els concursos del Ningú no és perfecte. Regalem entrades gratis per anar als cinemas Òscar. Què heu de fer? Doncs, els primers que truquin obtindran aquestes entrades gratis per anar als cinemes Òscar. Quin és el telèfon de la radioactivitat? al següent, el 972 23 73 99. Sense preguntes i sense passar per antena. Truqueu i us agafem, us agafem el telèfon, us prenem nota i us enviem aquestes entrades gratis a casa vostra que podreu gaudir per quan es vagi més bé. 972 23 73 99. Si voleu les entrades gratis als cinemes Òscar. I per altra banda la setmana que ve arriba Santa Claus ho, ho, ho. Per què? Per ¿Por qué? bé carregat amb el lot de Panini Comics, un lot ben maco i ara que ve, Nadal, ara que ve Nadal suposo que eh, Panini encara farà un lot encara molt més maco. Què heu de fer si voleu aquest lot de Panini? Doncs teniu dues opcions la primera és trucar-nos al llarg del programa fins a les 11 de la nit també al nostre telèfon al 972 23 73 99 sense contestar pregunta ni res, us prenem les vostres dades i passareu al sorteig que farem la setmana vinent o per altra banda podeu accedir a la pàgina web del nostre programa el ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com que és aquest uh, el nostre correu electrònic i contesteu la pregunta que tenim a la nostra pàgina web que és www.grn.es barra ningunoes o a través de la web de la radioactivitat la radioactivitat.com i cliqueu allà on diu ningunoes perfecte busqueu la pregunta que fem ens la contesteu per correu electrònic i també passeu a formar part doncs, del del concurs del sorteig que farem la setmana evident d'aquest lot de panini còmics o si no, més fàcil, troqueu nos 972 23 73 99 que també podeu guanyar unes entrades gratis per al cinema nosaltres el que farem serà ara primer de tot doncs, parlar de les estrenes d'aquesta setmana Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla I comencem rapidets. 1408, pel·lícula de Michael Halfström, en John Cusack, Samuel L. Jackson i Mary McCormack. Estrenes que ens arriben divendres. Eh? Està basat en un relat curt de Stephen King, una pel·lícula en la qual ens presenta Mike Ainslin, que és un mediocre autor de novel·les de llibres del tipus paranormal. La seva especialitat són les cases encantades. Què fa? Doncs les visita i passa unes hores i escriu la seva experiència. Mike està separat de Lily, amb la que va tallar després de la mort sobtada de la seva filla. Un dia Mike rep una postal que el repte a passar una nit a l'habitació 1408 de l'hotel Dolphin de Nova York. Enslin descobreix que en aquesta habitació han mort 56 persones, fruit de suïcidis o causes naturals. No cal dir que no tindríem pel·lícula si Enslin fes el que eh, tots faríem, és a dir, quedar-nos a casa i passar totalment de l'habitació 1408. Aquesta pel·lícula va ser la que va clausurar els Sitges 2007 i a nivell personal diré que em va agradar fins poc després de l'entrada d'Enslin a l'habitació tot el que passa a la doncs la resta per tant ens sembla un capítol mediocre de la sèrie Pesadilles i Al·lucinacions de Stephen King. Per cert, en dedicant l'edició en DVD dels Estats Units compta amb una versió del director de 12 minuts més de durada, si, va, si a mi se'va fer una mica llarga, 12 minuts més de un idò, que no calen, i un final completament diferent al que veurem al cinema, un final que per lo que he llegit, perquè no he vist, és molt pitjor que que es veurà afortunadament a les nostres sales. Nosaltres el que farem perquè comenceu a endinsar-vos al 1408 és escoltar el trailer d'aquesta pel·lícula. No te irás a ningún sitio. Te quedaràs aquí con nosotros. Papá. Todo el mundo muere. Cuando Mike Inslin perdió a su hija el más allá se convirtió en su obsesión. saber-lo todo sobre nuestra habitación encantada. Pero tras varios años de investigación, dejó de creer en ello. ¿Está diciendo que los fantasmas no existen? Digo que nunca he visto uno. Nada me haría más feliz que experimentar un hecho paranormal. Gerald Dolly, director del Dolphin. ¿Con que me dejas la llave de la 1408? En los 95 años que tiene el hotel, 56 personas han muerto en la 1408. ¿56? Ninguno ha durado más de una hora la primera víctima que vino Mari se negó él mismo No se quede en esa habitación La següent de les estrenes ara sí, de de Seo Peligro, pel·lícula d'Ang Lee amb Tony Leung, Wei Tong i Joan Chen. Retorna a casa d'Ang Li amb una pel·lícula que l'allunyarà del públic occidental, que ja tenia a la butxaca, i l'aproparà a l'oriental en un film que recorda el cinema de Wong Kar-wai amb films com, per exemple, Deciando a Mar. Durant la Segona Guerra Mundial, durant l'ocupació de Xangai, la vida era molt difícil per, per molts xinesos. D'aquí l'accions trasllada uns anys enrere, quan la guerra estava a punt d'esclatar. Wong coneix a Wang en un grup de teatre de la universitat i, per altra banda, un grup d'estudiants plen neix a l'assassinat d'un col·laboracionista japonès i Wong accepta formar part de la trama. Però Wong no tenia planejat enamorar-se del col·laboracionista. Malgrat la bellesa de la pel·lícula, hem de dir que el film d'Anglie no ha acabat de convèncer i és que clarament es troba per sota de les seves últimes pel·lícules. I ara podríem dir que entrem en l'espai nadalenc, en l'espai de pel·lícules de nens i Nadal, aquelles dates en intervenir? Sí. És que aquí a l'estudi estem una mica com, saps, un pop que ha de tocar-ho tot i estem una mica descontrolats. I el tràiler no s'ha sentit sencer. És igual, entra a la porta i ja està. El vols escenificar? Sí, no, ja està. Bé, bueno, bé, bueno, ja n'hi prou. Per sentir crits ja estava bé. Hem escoltat una part del tràiler, la que ens interessava, ja està. Bé, doncs, en la part, en, diguéssim, nadalenca del programa, comencem amb Mr Magorium i Sotient de Màgica. Pel·lícula de Zach Helman, amb Nathalie Portman, Dustin Hoffman i Jason Bightman. Mr Magorium té 243 anys, dius bé, una edat, allò, ja, ja gran, eh? Per què motiu decideix traspassar la seva botiga de joguines a oli? La Nathalie Portman, l'encarregada... Que ja que començarà doncs, Mr. Magorium una nova etapa a la seva vida en realitat aquesta nova etapa és una metàfora de la mort, però com que és una pel·lícula per nens, no direm que Mr. Magorium s'està a punt de morir, malgrat tenir 243 anys i per tant, escolta, aquest home ja ho ha fet tot com que la noia es veu superada per aquestes circumstàncies Magorium contracta a Henry un comptable que li doni un cop de mà enmig de tots ells trobem a Eric un nen de 9 anys, sense amics de la seva edat que s'amaga entre les joguines per viure en un món que reste a veure amb la realitat Eric es farà amic de Henry que no tarda en adonar-se del món màgic que s'amaga darrere d'aquests prestatges ara només falta que Molly, Natalie Portman s'adoni del mateix Well it's one for the money blue for the show but really get ready now go cat go but don't you step on my blue suede shoe well you can do anything but step over my blue suede shoe. La següent pel·lícula, Fred Claus, que inicialment eh, s'ha traduïda com l'Hermano Capullo de Santa Claus, no s'han atrevit i li han deixat el títol original. Fred Claus, David Dawkins, Vince Borg, Paul Giamatti, Miranda Richardson, Rachel Weisz i Kathy Bates. També ens sembla que hi a Kevin Spacey oh, quin repartiment, no, Fred Claus, no us deixeu enganyar. Pel·lícula que s'han portat molts pals a la crítica dels Estats Units. A base de cameos d'actors famosos, que n'hi ha molts a la pel·lícula, intenta amagar lo lamentable que és... Resulta una barreja de pel·lícula familiariga en verra que no es defineix i no se sap on vol anar. L'argument, doncs, eh, simple. Els pares de Santa Claus, eh, els pares Claus, sabien que la vida dels seus fills anirien per camins molt diferents. El gran Nick Nicholas seria santificat i rebatejat com a Santa Claus. Mentre que el petit Fred, eh, Vince Buck, eh, cansat de carregar amb la fama de Nick, es convertirà en el rebel de la casa. En l'actualitat, Fred ajudarà a Nick pa doncs a la campanya de Nadal com si treballés en el Corte Inglés per aconseguir uns diners que li permetin obrir un bar. Uh, bé, suposo que no cal afegir res més, més tenim a dins bauxa que mitjs, pues eh uh, deixem-ho estar. Sí, sí, Jacina, et deixo, et deixo fer algun comentari. No cal deixarustar. No, a veure, la pel·lícula és dolenta, sí, però hi ha grans sectors, pues ja mate t'ho has dit per Santa Claus, per jamatí. A més, sí, sí, a més no, pinta bé i és en silver o productors. Sí. No, no, es veu que ha estat la, la castanya de l'any, vull Sí, dir, a vera. Una cosa en lloc de seviogulf, com esperava jo, ha sigut. Ben, és aquesta. Anem per les següents, s'aquestes següents estrenes. August Rush és la pel·lícula de Kirsten Sheridan amb Freddie Heidemore, més conegut com el nen de Charlie la fàbrica de xocolata Jonathan Reismayes, Kerry Russell i Robin Williams, que també hi surt en aquesta pel·lícula. August és un orfe i prodigi musical d'11 anys fruit d'un esperat en contra romàntic entre un carismàtic jove irlandès cantant de rock, Louis i una jove i sobreprotegida violoncialista Lila. Quan el destí separa els amants de Xansola August, aquest és ingressat en un orfenat. I a la darrera de les estrenes és Irina Palm, pel·lícula de Sam Garbanski amb Marian Faithful i Mickey Maljovic. És una pel·lícula on l'actriu i cantant Marianne Faithful interpreta una àvia de mitjana edat que per tal de guanyar-se dinar ràpid i així ajudar al seu net que necessita tractament mèdic excepte un treball en un local de tobles. La nostra protagonista treballarà sota el pseudònim d'Irina Palm. Eh? Vindria ser doncs com una versió més àvia de l'estriptease de la Demi Moore. No? Una cosa més així, doncs aquí tenim una àvia fent estriptease en, en un club. Bé, aquestes són les estrenes. Ara sí, Jacint prepara motors que comencen les notícies. Molt bé, doncs, quan vulguis comencem. Bé, comencem com no, remakes, seqüeles, Comencem amb Tron 2. Es veu que es farà Tron 2? Molt bé. Estava bé. Sí, la primera estava molt bé. Doncs pues això, la primera estava bé. La segona, com serà? I de moment ja han tantejat en Jeff Bridges i sembla que està bastant disposat a acceptar el repte de, bueno, de fer tronc dos. Això o sigui, seria una bona notícia. Bona notícia. I una millor notícia, aquesta sí que malagrat, perquè malgrat els dos qui participen, que Johnny Deeb protagonitzarà la nova pel·lícula Michael Mann, que es basarà en un tio que es deia Dillinger, Dillinger, mm -hmm. Bueno, l'expert en anglès tu. Dillinger, Dillinger. Que és un, un mafiós als anys 30 a Chicago i produït, eh, guió i direcció de Michael Mann. O sigui que pot molt, molt i molt bé. El que passa és que amb l'estil visual que té aquest home no sé si s'adaptarà bé als anys 30. Uf, costarà una mica. Pots Michael que que Mann ha estat més a acció corrupent a Miami coses d'aquestes, no? En càmera digital i tal. Sí. Eh, després una notícia que no és notícia... És curiós. New York Magazine ha pogut veure Swinitude, la nova pel·lícula Tim Burton, d'en Johnny Depp, surcantant i ballant, i han fet un gràfic... I eh, reben colls. Sí. Bueno, sí. Va, sí, jo, sí. jo tinc un vermell que anava por ahí por ahí. Sempre em tallava darrere l'orella. Bé, eh, ha fet un gràfic molt interessant per descriure com de violenta és aquesta pel·lícula. Quanta sang hi ha. I la situa ojo entre Mortal Kombat, el videojoc... Huh? i la guerra civil a Estats Units o sigui que imagineu si ja ha sang aquesta pel·lícula tanta que fins ara sortien rumors de que podia estar anomenada els Oscars ja diuen que potser no de tanta sang que hi ha yeah. i aquí s'han permès una broma els New York Magazine que diuen que la pel·lícula no està recomanada a menors de 18 anys per violència gràfica sangrienta i per el pelo de Johnny Depp Ah, bueno. aquest últim comentari i sí, sí, sí. és veritat, eh, que porta un pantinat, mica, que no ha passat pel barber, precisament. No, bueno, i la dona d'Indbarton, la Helena Bohan, sí. també porta unes pintes que sí. imbroteja aquella Aquesta noia. Fa anys, eh? Sí. Aquesta per que sí. no ni al barber ni Però sempre fa pel·lis d'època perquè sí. ja dona la pinta de Warringdonga. Després s'arrivan Angelina Jolie que interpretar a eh, Katlin, que és una agent del Servei d'Estats Units de la lluita contra arma, eh, contra el tràfic d'armes, perdó. I adivina qui s'ha el productor d'aquest film. Brad Pitt? Millor encara. Um, no sé. Geyer, Geyer Kosinski, digues, Ué, qui és aquest pau? Sí, ara t'anava a dir. Dic... És el seu agent. Ah, o sigui, bé. el seu propi agent li fa productor a la, a la sí, seva nova Sí, això és película. normal, perquè, veure, és una pel·lícula amb contingut social, com aquelles que li agraden fer amb ella, i que els grans estudis no hi posen peles. Per tant... Suposo que el seu agent, que és ella la que li subministra els diners, doncs... Eh... Una mica lleig, no? No, però és una, és una pel·lícula amb contingut social, doncs... Pues, si els estudis de Hollywood no en volen fer, doncs... Pues, ho trobo bé. Bueno, aquesta segur que no l'aniré veure, però la que sí que aniré veure és una pel·lícula que juntarà Kate Hudson i Anne Hathaway, que si hi ha Bright Wars on dos dones es casen que són amigues al uh -huh. mateix dia ja es fan la competència a veure qui té la millor... Jo es casaven entre elles Home, també hi ja aniria ah, a veure, així que... ja fijo ja tindré les entrades Ah, m'has decebut, eh? Si es casen per separar i es fan la competència pues ja no sé què dir-te Només que comparteixin pla ja, ja estaré content jo, la veritat uh -huh. I després tenim Michelle Williams que s'ajunta a Leonardo DiCaprio a la nova pel·lícula Scorsese que és ja Shooter, que està basat en una novel·la de Dennis Lehan Mhm uh -huh. L'argument està bastant bé és un tio que investiga un assassí en sèrie que hi ha mig d'una illa bueno. un centre psiquiàtric uh -huh. i tormenta, s'escapa el tio i comença a matar gent i l'heu n'ha dedicat amb la Michelle Williams i es dedicarà a investigar qui és aquest assassí Bueno Després Chris Carter que la setmana passada havien comentat que havia fitxat Tim Timothy Ollifan veient el més maco per Expedient Xos 2 la pel·lícula doncs pues s'ha contractat més gent ja i una mica famosos ja Exhibit com exhibit. No, no sé qui és aquest és senyor rapero, no, no tinc el gust no és el gust. un rapero maricà que ha fet alguna pel·lículeta ah, després Amanda Pitt i Billy Connelly bueno, Amanda Pitt ja està una mica passadeta Macho. i Billy Connolly ja se'n recorda Billy Connolly. Bueno, Chris Carter sí Ja ho veig I després el meu personatge còmic favorit Sembla que saltarà a la pantalla dins de la pel·lícula de Quin és el meu personatge còmic favorit? Deadpool, que és en Massacre uh -huh. I s'ha interpretat per Ryan Reynolds Vaya pues mira, I escau cau sí. I es cau bastant I es cau. Passa que no se li la cara Bueno, se li veurà, no les crostes o la màscara vermella És vermell exacte, per això en tot cas no liurem la cara a... Per saber fer A Ryan Reynolds ja I després s'han fitxat Jamie Chang per la pel·lícula Bola de Drac, que és una model japonesa, uh -huh. que està molt bon veure i farà el paper de Chichi no he dit cap araolota ah, no? no això que ho sembla eh? que interpreta la xicota de Son Goku es deia Chichi, no es deia Xixi? jo Chichi tu, jo. tu, si és que es deia Xixi, li dien Chichi molt bé, molt bé. No, Marta, sembla que vol fer una intervenció no, no Bé, no? Deixem-ho vale. aquí. Millor, millor, perquè ens a tots dos. Després tenim l'equip O.A. Que sembla que per fi dóna el salt a la gran pantalla. Home, i... això sí que és una gran notícia. Home, tampoc n'hi ha per tant. Ui, i tant, home, l'equip al cinema. És que... Uf, Només puc ser anys esperant el, això. Els sectors que ho poden interpretar i em fa por. A veure si surt en I acaba de fer uns no, no. capítols. A veure si surt, s'anima. No crec que els americans se'n recordin massa d'això. Nosaltres eh? sí. Però, que el director sembla que sa John Singleton. Ah, molt bé, doncs. És un director que quan fa de merda com como todo gas o cuatro hermanos m'agrada més que quan es fica serio com a los chicos del barrio <t 'ha> bé, no sé, a mi m'agrada més serio eh? a mi no, no mm. li... és com l'ang Lee ah, l'espaig e Lee que també fa ràbia quan es fica serio que home, i després el que havien comentat al principi del programa, que Metropolis tindrà el remake, sembla ser i els directors tantejats són Terry Gilliam, Malo Jan Jacksonó Malo o Oliver Stone Depende del día lo tiene muy malo Jo després d'haver peregut a Torrent de 3 ja l'he perdut ja tot el... Entre amigos Tu saps sí. el que es fan per aquestes tonteries d'amistat ah, sí, sí. I això és tot Aquí les notícies calentes que ja s'han refredat o sigui, la, de... la setmana que ve ja en tindrem més calentes Molt bé, doncs torno al claustre Bueno, com vulguis, com vulguis. Sí, sí, que s'ha aprenent. Pitxant malament botons, pos tinc que aprenent. <ríe> muy, muy, doncs ara parlareu tots dos perquè anem per, la, anem per una mica de fer tertúlia de que hem vist aquesta setmana. <ríe> Recordem el telèfon de la ràdioactivitat, el 972-23-73-99, que tenim entrades gratis per anar als cinemas Òscar, i els primers que truquin, doncs, duen aquestes entrades, 972 23 73 99, que els hi enviem les entrades a casa, o si no, per participar en el concurs de Panini, que farem el sorteig la setmana vinent, 972-23-73-99. Comencem comentant la primera o el que havia de ser la pel·lícula revolucionària d'aquest Nadal, que si de cas ja en parlarem al box Office com ha anat, que és La brújula dorada, eh, pel·lícula interpretada per Nicole Kidman, eh, qui més hi tenim així de coneguts? Daniel Craig. Sí, Daniel Craig, qui surt molt poc, molt poc. Millor, perquè hi ha gent fons. I bueno, re una nena i poca cosa més a veure, jo diria que qualsevol comparació amb El senyor dels anells, vull dir, és, la, és absurdament lamentable, perquè no, no es poden arribar a comparar les dues pel·lícules. Això és... A veure, les cròniques de Narnia, al cantó d'aquesta, doncs, a veure, aquesta és una obra mestra, però les cròniques de Narnia eren zero a l'esquerra, vull dir, no valien res, i les de Harry Potter, doncs, li donen 50.000 voltes. A mi aquesta pel·lícula no m'ha agradat... Eh, però no m'ha agradat tampoc és que m'hagi de desagradar no? perquè està ben feta i tal, però la història està mal explicada jo trobo la pel·lícula és absolutament confusa uh, Nicole Kidman no sé què li passa últimament que, que s'arrossega per la pantalla no sé està, està, està que com s'obre i té un mono que l'acompanya a tota la pel·lícula Nicole Kidman amb un mono de color pel roig que és la vida... Tom Cruise? el mono no, no, que la segueix? no, no, podria ser però no, no, no. és digital, sembla bé, no sé, l'he trobat una pel·lícula bastant avorridota i jo crec que serà el gran fracàs d'aquests Nadals als Estats Units Marta, tu també l'has vist contra tot pronòstic, no? contra tot pronòstic, exacte perquè han posat moltes esperances amb doncs, a més hi ha planejada una trilogia jo, que em sembla em que aquí greu, es quedarà um, no sé si és que arribats a una edat no puc entendre aquest tipus de pel·lícula però us haig de dir que jo amb Harry Potter disfruto no, és que això, això a veure si t'agrada Harry Potter i amb el senyor dels anells també vaig disfrutar senyor i anells, les pel·lícules és... de fantasia Narnia, no em vaig atrevir a anar-la a veure, val, però pel·lícules de fantasia jo disfruto bastant i amb aquesta em vaig avorrir. Va, em vaig avorrir i vaig avorrir la Laire i vaig avorrir la Nicole Kidman i el seu gorila nano i, i, i no sé. I, I tot el que... És que és tan tòpic perquè hi ha el magisteri, que el magisteri també té un paral·lelisme amb el Harry Potter. El magisteri és com una espècie d'òrgan superior que ho controla tot i ho vol controlar tot i és tan vell l'argument de... seccionem um, la, la infantesa i fem-los madurs als nens això ja s'explicaven els contes dels germans Grimm vull dir, és que no sé, no hi ha res de nou uh -huh. potser l'únic de nou és que t'expliquin que hi ha mons paral·lels Sí, a més, però això tampoc ho acaba però... d'explicar gaire bé. Exacte, que jo pensava de la que amb això, amb això és amb el que s'endinseria, amb els mons paral·lels. és una trilogia i la segona o tercera pel·lícula hi entrarà, no? Però vaja, aquesta vull dir, és que és un, és un rotllo de pel·lícula, així clarament. Vull dir Qui no que... hagi llegit res absolutament sobre la història, jo vaig anava bastant perduda al principi, eh? No, no, del tot, del tot. Del tot. És que no està ben explicada. Vull dir, I no. Nicole Quimant té raó que s'arrossega s'arrossega la pantalla i té una apatia total. o desprèn una apatia total, total bé, canviem de pel·lícula perquè aquesta no hi podem fer gaire res parlem d'arma fatal, que aquesta crec que l'hem vist tots tres oh. i la podem recomanar moltíssim home, clar que sí això és una bona estona que passes uh -huh. molt Mo divertida i en moments escabrosos també arrius malgrat que no hauries, no? Però, bueno, no, no, suposo sí, sí. que està... Per què, per què no ho hauries? I tant està que fet sí. per això, no? Sí, sí, una pel·lícula paròdia del cinema d'acció, de, feta des de Gran Bretanya, amb intel·ligència i amb molt bon sentit de l'oport. I uns protagonistes molt bons, també, molt uh -huh. encertats al càsting. Sí, sí. Bueno, és un equip, eh? Que, que cal felicitar-los per atrevir-se a reivindicar les pel·lícules de tiros i disparos, com diria la meva bàvia uh -huh. perquè sembla que el cinema actual no pugui reivindicar les pel·lis que vas mirar tota la teva infantesa que havien de tiros i disparos sí, sí. que era Stallone i era Schwarzenegger i ara, recentment Michael Bay mm -hmm. em sembla que sigui tabú no, Michael Bay és un bon tiu. No... Bueno, bueno. no ho saps? sí que és bon un, una persona que fa Transformers té que ser bona persona Ah. no té maldat al seu interior això és Muy gràcies bien. a Steven Spielberg aquesta pel·lícula eh, que ha sortit bé és el millor tall, o sigui, el tall de Spielberg és el millor quan sí, apareixen sí. els robots és caca però quan hi ha no, no, l'exèrcit, no, quan apareix l'exèrcit no. és Michael Bay total allò, eh. sí, però el que faig són els robots no sigui... estem parlant d'arma fatal, no fatal. Parlant us, us la recomana completament li sobran 10 minuts, si no seria perfecte i un altre Mr. Brooks que també de Kevin Costner que s'ha oh, estrenat ara no li feu cas a l'Ignasi amb el que us digui sobre aquesta pel·lícula perquè li van menjar el tarro no, és no, no. patètica no, no. A, mi, a mi em va agradar sé que és una pel·lícula que ha portat una certa controvèrsia jo sóc del cantó que li ha agradat la pel·lícula m'agrada sobretot m'encanta molt la relació entre Kevin Costner i el seu alter ego Vull dir, és brutal. La química que hi ha entre els dos actors, que ara no me'n recordo com es diu. En William Hart. En William Hart i Kevin Costner. És brutal. M'encanta. Però el que fa... La és... química que tenen ells dos. Són les trames. Es perten trames. Sí. Masses trames i cap... Això és veritat. Aporta re. La història paral·lela del divorci i la de Demi Moore i el cas que segueix. La de Demi Moore s'obre. I... Vull dir, retallant això, ens quedem amb 20 minuts menys de pel·lícula i ens queda rodona. I la filla... Mm... El, el, el gir argumental de la filla no, bueno. no perquè sobre te'l deixen pel final i te l'expliquen de cop Bueno, no entrarem perquè hauríem no, no, d'explicar coses detalls, que, que no hauríem d'explicar Si s'hagués quedat en la relació d'ells dos, molt millor Jo em va agradar, mira, en general, coses positives o negatives En general jo m'he quedat amb el més positiu que és la química d'ells dos Que em va enganxar durant tota l'estona de la pel·lícula I jo desitjaves més escenes d'ells de, dos junts, no? Perquè la veritat funcionen de meravella Bueno, doncs això seria doncs, el que hem vist aquesta setmana I anem a parlar ara de del que hem vist als Estats Units El camí sona als Estats Units, El box office. So Molt bona eh, aquesta cançó. Película... Tu la letra i jo la música divertidíssima, gran videoclip bé, uh, anem pel box office aquesta setmana, a la posició número 5 Biowulf, 4 setmanes 76 milions de dòlars, a la 4 Fred Claus, 5 setmanes 65 milions de dòlars, a la 3 disc Christmas, 3 setmanes 42 milions de dòlars, a la posició número 2 el gran èxit d'aquests Nadal Encantada la història de Giselle, 3 setmanes 83 milions de dòlars i a la posició número 1, malgrat tot fracàs total amb 25 milions de dòlars, la brújula. d'hora hem de dir que sense cap mena de dubte qualifico de fracàs la recaptació de la brújola dorada al cap de setmana de la seva estrena. Només 25 milions de dòlars per una pel·lícula que n'ha costat més de 200. Per tant, ja igualar la recaptació a aquestes alçades ho veig impossible. I recentment el fracàs ha estat més que merescut. La crítica americana li ha posat una mitjana de bé menys. Matt Pace, del Chicago Tribune, diu que és, eh, bé, que la fantasia dels altres mons es perd en un conte sensible. Claudia Puig, d'Usa Today, diu que decep per la falta de desenvolupament de personatges i un relat enrabassat. I de les opinions positives, que alguna n'hi ha també, agafem la de Kirk Honeycutt, del Hollywood Reporter, que diu que és una celebració daurada de les fantasies d'infantesa. I Marta, com vulgui. Xafarderies. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Marta, com vulguis. Quan vulgui, a uh, Jodie Foster. Mm -hmm. Ho sabeu o no? No. Que ha sortit de l'armari. Bueno, era un secret a veus, no? Sí, però per fi no. Sí, bueno, ens alegrem, seria la notícia o no? O... Jo no ho sabia, no ho sabia, però bueno, és igual. Vull dir... La clar. qüestió és Endavant, que... Endavant, no? Jo aquesta notícia l'he vist clarament en un diari electrònic d'aquí, nacional, mm -hmm. i a l'IMDB... Com que ha va desapercebut? Vaja, això els americans encara no acaben de tenir eh, una mica de puritanisme, no? Clar, jo m'esperava, no sé, eh, saps? Aflorescent, ah, pampallugues... Eh. Ja era un secret a veus, però... Home, però és d'haver que ho Sí, sí i com s'ha... Ah, ho ha confirmat ella. eh? Home, tant. Us ho explico. Uh, L'actriu ha reconegut públicament que és lesbiana i ha confirmat la seva relació amb la productora Cindy Bernard. Va reconèixer públicament en el lliurament de premis de la revista Hollywood Reporter de les 100 dones més poderoses del món de l'espectacle. Allà va desvetllar que manté una relació amb la seva parella de fa 15 anys. Us havien quedat tots flipant. Tu diràs, Jodie Foster té dos fills de 9 i 6 anys, però sempre ha de defugit del pare de les criatures. Sí, és clar, si és, va ser la cosa d'inseminació, no? Sí, sí jo, va... jo tenia ès que va ser inseminació. Sí, sí, sí, es va parlar A ella molt. no li interessa pasta. De... Però feia falta que ho comentés. Mira, ha volgut fer-ho té 45 anys, a ja dir potser aquesta és la, la meva. Mm -hmm. Molt bé. bé no recentment no sé, ja... ja ho han fet sortia... molts altres actors, no? Per cert, jo no sé si en aquesta gala eh hi era la seva mare, però a la foto sortia abraçant la seva mare. Bueno, properada Seton Cruz, no? Dia oh. d'aquests bé. No, es riu a Val, doncs què més? L'advocat de Daniel Baldwin, torna en Baldwin a la nostra secció, malauradament, fa els possibles per salvar el seu client. L'advocat ha apel·lat al jutjat de Los Angeles on Baldwin s'havia de presentar eh, de a les 10 del matí però no ho ha fet, tot i que segons l'advocat ha estat per un malentès. Era, era sèrio, eh? La, la cosa era, era seriosa. Baldwin havia de compareixer després de ser acusat de posar bueno, aparells de consum de cocaïna i d'estar sota influència de les drogues l'any passat. Us en recordeu? No, però... Bé, bueno. els er, germans Baldwin... <ríe> sí, és que és una família tan maca. Per donar explicacions dels seus progressos sota la llibertat... Està en llibertat condicional. I no s'ha presentat. Què ha fet el jutge? Li ha revocat la llibertat condicional. Evidentment, quan no et presentes, el que passa i ara l'advocat està lluitant amb urpes no sé, suposo perquè no vagi passos dies a la presó i quina està l'excusa? Doncs, uh, bueno, doncs que no van coincidir amb les dates perquè el senyor Baldwin està rodant a Vancouver uh -huh. una pel·lícula ha d'anir el desfile d'actors que han passat per la presó eh, els últims Ay, en Kiefer Sutherland la presó, i sí, sí. fa 3 dies Jack uh, Bauer, tu <laughs> sí. i aquest defensa el país sí, imagina't <laughs> En fi, que la nova pel·lícula es Grey Gardens Què més? Jennifer López que podria portar Bessonada L'actriu, perquè jo crec que ha estat inseminació Tu creus? Per què? Eh? Sí, li, fet, li han fet un programa de fertilitat Ah, sí, bueno, però vols dir sí. mm, Bé bueno. L'actriu cantant ha aixecat rumors que està embarassada de bessons després de demanar roba conjuntada per a nen i nena. L'actriu de 38 anys i el seu marit Marc Anzoni ha encarregat a una botic eh, super que te cagues, de cara també eh, la versió en blau del vestit amb la paraula príncep i en rosa, princesa. Això potser perquè no saben si és nen o nena i bueno, ho encarreguem tot i ja està. Me de, deixes? Sí, val. Sí. També ha demanat dos moisès o braçols, usets de peluix, un amb llacet blau i l'altre amb llacet rosa i un cotxet per a dos. Bé, doncs així sí per que fa una personada. Però el nen del veí al passeig es donar amb el Anthony. teu. O el Marc Anthony. imatge més lamentable <laughs> per a Marc Anthony. En un cotxet. Sí. El cotxet que té a la llista de naixement té un preu de 3.495 dòlars, us ho dic per si el gust ha una setmana eh? a gust me la podria passar amb això. Han fet una llista també, allò, molt bé. Sí, però cara. Sí, ja m'ho ja. Charlize Theron és la darrera víctima de robatori. Theron ha estat el darrer objectiu d'una banda de lladres que han convertit, diuen, Hollywood, són molt exagerats. Hollywood Hills en un caldo de cultiu de criminals. Són els guionistes, que tenen massa temps <laughs> lliure. Els lladres van entrar-li a casa però no se sap si ella era, era dins quan li van robar i tampoc se sap què es van emportar, ni el valor del que es van emportar, ni res. Què més? Uh, diuen que Mary louise Parker i Jeffrey Dean Morgan tornen a estar junts. Una parella curiosa. Aquests dos ja són matrimoni de ficció a la sèrie Witch. Mm, Bé, bueno, matrimoni... Bueno. Ell està mort, però... Però, però, però hi, ha sí. de, hi ha imatges. Flashbacks i vídeos familiars i això. També sí. el coneixem per alguns capítols d'anatomia de Grey. Danny Duquey. Amb Danny Duquey. Mm. I sembla que la vida real doncs, també són parella. Parker i Morgan van assistir junts a l'estrena de PS i Love You, PS postdata, no? Mm. Eh, T'estimo, seria la traducció. La parella es va separar després de sis mesos de relació cap al juny. A l'estrena els van veure abraçant-se i agafats a la mà... Que bonic. Tenir un pren. Jo crec que fan bona parella. Sí, sí, sí. Mm. Bueno. Tothom que aquesta no hi em posa una mica nerviosa, però bueno. Què més? Que Patrick Dempsey no vol, ser, no vol tenir l'etiqueta de noi sexy. Se sent incòmode amb aquest estatus de sex símbol perquè creu que és un home de mitjana edat. Res a veure amb un tipus sexy com el de George Clooney, per exemple. L'actor fa d'avocat de divorcis ha Encantada, aquesta pel·lícula que acabes de dir en sí. el box office. La pel·lícula de la Disney, no? Uh -huh. De totes maneres se sent afalegat, diu, per l'atenció que li dediquen i pel seu aspecte, no? Que li mirin tant i això. De fet, Dempsey, ja ho vaig dir, si no fa dues setmanes o així, és la nova cara de la casa Versace. Sí, sí, sí, ens ho vas dir. Per a la propera temporada. Will Smith, que ja té les emprentes al Passeig de la Fama. Encara no els hi tenia? No, és raro. Sí. sí. Bueno. Smith ha deixat les emprentes. Jo crec que amb aquella sèrie que va fer... El Príncipe Vélez. Jo, amb allò, ja l'hi hagués ja posat. Bueno, potser... Era molt precipitat. Sí, una mica massa precipitat. Jo, jo. havia sigut pel seu... Com es deia, en Carlton? Jo a Carlton li hagués donat. No sé què és, en Calton. Sí, el cosí, no? El, sí, el cosí. Encara ah, <laughs> <a> Cardon. <laughs> No? Sí, sí, ah. sí, sí. Smith ha deixat les empremtes de la mai dels peus al ciment a Hollywood al Grauman's Chinese Theater. I com a pelat fort, el seu col·lega ell no s'ho esperava, era una sorpresa. Tom Cruise tampoc sabia que fossin amics. Li va fer un homenatge a Will Smith, no podia creure's les paraules que li va dedicar a Tom Cruise, com que, per exemple, li va dir que era un home extraordinari, un ésser humà excepcional... Guapo, guapo, guapo, t'heroi un bèstia. <ríe> Devia ser una cosa així. No, no crec. Jo crec que seria més formal. Això intimitat, home. Ah, nova parella, Ryan Phillip i Abby Cornish, no és ben bé nova parella, però és com lo de la Jodie Foster. Ha vist la llum. Però avi Cornish és dona. Què? No. Home. no m'escolteu aquestes accions que ningú m'escolta, tothom fa el que vol. vol. Vull dir que aquests dos ja estaven enrotllats. Ah, però bé. que ara ja, doncs... Home, si m'ho com compares amb Jodie Foster no és comparable, això, home. M'imagino <laughs> coses rares, ara clar. Que, ara us hauria de dir en Fried te parella, mate i Oh, <laughs> aquesta pel·li la vaig veure. <laughs> <laughs> Seria un Brokeback Mountain amb... Bé, bueno, igual, va. Filipe no perd el temps i ara que ja sabeu que no sé si ja està divorciat ha fet ja tots els papers si, no, si més no està separat està aixecant rumors d'un romance amb l'actriu australiana Abby Cornish se'ls va veure junts a Los Angeles de fet es diu que van tenir una petita història quan Philip encara era el marit de la Reese Witherspoon oh. clar, és que va ser diuen per culpa d'ella, tot i que ells dos ho han negat que es van separar Uh -huh. el New York Daily News publica que ella està passant temps amb els fills de Philip i de la Witherspoon, dos, un nen i una nena i sembla que han anat de compres a anat junts, en fi que són tota una família maquíssima <coughs> que per cert reivis Witherspoon sortirà Notchino Museo", Notchino Museo Sí, Notchino Museo 2 Ah, molt bé que no sé què farà. Fantàstic, de dinosaure Sí, amb la cara que té no podria colar Ashley, Jud i acabo, pateix d'apendicitis mentre rodava en un hospital. Però ens alegrem. Ah, però si rodava un hospital, Clar, ja està. Clar, ens alegrem. bé. Jud es va salvar d'un mal final perquè justament en el moment en què va tenir l'atac d'apendicitis estava gravant en un hospital real. Uh -huh. L'actriu està treballant en la nova pel·lícula Helen, es diu Helen, a Vancouver. Jud va ser admesa en el mateix hospital de seguida. La van portar amb la cadira i se la van emportar. I va ser operada d'urgència. Molt i bé. va sortir bé i ara la producció s'ha aturat mentre l'Ijut es recupera doncs ens alegrem i que es posi bé i nosaltres el que farem ara serà anar directament a la secció de, de tele de sèries, vaja sèries en obert als 40 minuts Doncs abans que entri l'Antoni Guiral el que farem serà comentar una mica eh, aquests eh, finals de temporada que ja han hagut, si no tenim temps de comentar-los tots doncs eh, ja ho farem la setmana vinent. A veure comencem per Medium que ha tingut un comiat de temporada una mica estrany perquè ha estat un comiat de temporada en 3 capítols. O sigui, ha estat un capítol triple que fins i tot acaba que, bé, que resolen el cas però encara la situació queda absolutament penjada de cara a aquesta quarta temporada encara no estrena als Estats Units s'estrena el mes de gener la quarta temporada de medium als Estats Units i la veritat, ostres nosaltres no sé el que haurem d'esperar perquè a més a més amb la vaga de guionistes no tenen pas s'acabats tots els guions de tota la temporada per tant si no s'acaba aquesta punyetera vaga de guionistes no sé com quedarà tampoc aquesta quarta temporada de medium que l'hauria estat una pena perquè va acabar molt i molt emocionant el balanç de la temporada doncs a veure a què podem dir que ha estat una temporada molt trepidant aquest capítol triple a mi personalment m'ha agradat molt i hem trobat doncs, actors com... a veure, ajuda'm a Marta que no me'n recordo del, dels actors uh, qui surten en aquest capítol triple de Medium que tenim actors, eh, aquell de sensació de vivir com es diu? Ah. ara no me'n recordo com es diu aquell noia Ness Campbell, eh, ja dit? no, no, he dit. Ness Campbell era la, la, el, la noia la... I... ostres, sí, el, de, el guaperes de sí. sensació... Jason, Jason Presley exacte doncs, molt bé, sí, sí, sí. Doncs, uh, molt bé. Uh, què et va semblar aquell uh, capítol triple? A mi m'agradava, estava, estava tot molt bé. Desesperant. Ah, sí, allò, que acabava... <ríe> una un... mica desesperant. Oh. Uh, jo crec que aquest capítol, primera, com no sabíem que era triple, uh -huh. és això que cada vegada que acabava, deies, ostres, com pot ser? <ríe> això de continuar. I sabent tu, jo l'hauria vist d'una tirada, per què no? Ja, ja. Però a veure, tenint en compte que fins i tot acaba, que encara no s'ha acabat, i que a sobre, vull dir, és el sí, principi de l'altra temporada. Sí, acaba a mitges també una mica... Sí, sí. Uh, jo crec que és una sèrie fantàstica perquè no és tot, no és allò no tot no és oro lo que reluce no? uh -huh. vull dir que ja té la, la, té els des, les seves virtuts i desvirtuts i, i la, la, la feina d'ella de la medium de, de la Patricia Arquet sí, sí. té molts problemes ella i la tracten de boja i, i és tal qual, perquè és com la societat ho veuria uh -huh. realment a no? més aquesta barreja que té la sèrie de plantejar doncs, temes paranormals, policíacs amb la seva vida familiar, està molt no? bé barreja molts de, temes de Bueno, no sé si dir-li ficció perquè potser sí que hi ha realment algú uh -huh. no? es diu, no? que no, fet, realment el, hi ha aquestes persones les, que la, la, la sèrie, el primer capítol de la sèrie deia doncs, que l'Alison eh, real existeix, que no és aquesta però que està basada en persones sí, que, sí, està basada. que sí que fan aquesta doncs, feina doncs eh, el, el, el personatge de la Nef Campbell ho fa bé ho fa uh -huh. fantàstic però a mi em posa molt nerviosa. Sí, sí, és, <laughs> és odiós, és un, eh? Perquè és, un, és una llangardaixa. Uh -huh. I estan molt ben tractats tots els personatges, trobo. Ara haurem de veure per això com aquest canvi de situació a la seva vida com afecta això la quarta Clar, temporada. Clar, perquè això no? ens ha quedat per veure. Clar, la ara... reacció de la gent de tothom, de la societat, el saber els poders que té ella i el saber on està treballant. Ja, i el fiscal tornarà, no tornarà? El seu home, marit s'ha quedat sense suposar... feina? Esclar, són moltes Home, s'ha de suposar que sí. Si més no, el nou que et presenten el nou fiscal fa ràbia. Sí, sí, mal perit, dius. Mm. Perquè és un trepa. Sí, espero que no duri gaire, no? <ríe> és allò. Veu una altra sèrie que ha acabat temporada és Kyle XI, que ha acabat bé, ha acabat temporada. Diguéssim que la seva nova temporada ha tingut dues parts. Uh, la primera part, que es va emetre aquest estiu als Estats Units, i la segona part de la segona temporada que començarà a partir del mes de gener als Estats Units i que nosaltres esperem que no tardem gaire a veure-la. L'altre dia doncs va acabar aquesta primera part de la segona temporada que ja veurem com allarguen la sèrie perquè hi ha moltes situacions que queden tancades i resoltes i sí que et deixen algunes altres obertes però jo no li veig, o sigui, aquesta sèrie que si l'estiren massa també el poden, poden espatllar perquè sí que tenen tota aquesta intriga de secrets i d'històries uh, estranyes i, per altra banda, tot el que és la vida familiar del noi. Uh, Marta, algun comentari que vulguis fer d'aquesta final de segona temporada de Kyle? Ens n'hem d'anar ja amb l'Antoni Guiral, ja, ja. Uh, pensava que tenim una mica més de temps. Bé, eh... Uh el tenim a punt ja l'Antoni Guiral ens hem d'anar amb el món de l'Antoni Guiral sí? bé, doncs si de cas eh, anem amb l'Antoni Guiral i acabarem de parlar d'aquests finals de temporada la, la setmana vinent o a final del programa El còmic d'en Guiral Tornem ja altra vegada, ha passat un mes Antoni Giral, torna a ser nosaltres ja més a desembre que ja teniu a la venda el tercer volum de, del TV All Manga una història de los còmics que porta l'Antoni Giral i que ja està a la venda i entre dels temes que hi podeu trobar en l'enciclopèdia que, que teniu aquest mes fantàstic regal per, per Reis, no és així, Toni? Eh, home, jo crec que sí, no però bueno, espero que espero que agradi, que quan fas com una cosa d'aquestes no mai se sap, no? No, no, de moment sí, sembla que agrada molt i, i... parlem una mica avui del que són l'origen, o sigui, de, de, de l'edat d'oro no? que es coneix de, dels còmics de, dels superherois, l'origen. Sí senyor, la Golden Age va d'alguna manera des de que apareix Superman el 1938 uh -huh. fins, a, fins als anys 50. Uh -huh. Sí, la veritat és que l'edat d'oro de tota manera té un, un precedent com tot i és que si us en recordeu el mes passat us parlava d'un senyor que es deia Willer Nicholson, que havia creat aquest primer comic book amb historietes fetes especialment per aquest suport sobretot aquest senyor que tenia una empresa que es deia National, que per entendre'ns, aquesta empresa eh, als anys 50 canviarà la nom i es dirà DC Comics, mm -hmm. amb això ja ens situem. Totalment. Entonces, aquest senyor, eh, bueno, volia treure un altre comic book nou que es deia Detective Comics. Què passava? Que aquest senyor tenia problemes econòmics val? i aleshores es va posar en contacte amb un distribuïdor, un senyor que tenia bueno, una distribuïdora, una impremta i diverses empreses, no? I bé que es deia Harry Donenfeld. Aleshores eh, van fer un pacte, una joint venture que es diu ara, i van començar a treure Detective Comics. Detective Comics era bueno, pues un comic book això, nou, bàsicament amb historietes de detectius, o sigui amb historietes policiaques i amb tot el que això suposa on apareixien Bueno, diversos personatges i on van començar a publicar doncs, per exemple uns senyors que es deien Jerry Siegel i Joe Schuster ah, que van crear varias sèries entre ah. elles es Lam Bradley que era una sèrie d'aventures i bueno, això va començar a funcionar també es van publicar historietes del Fu Manchu que era un personatge molt popular en els Pulps i bueno, més o menys semblava que la cosa funcionava no? ara eh, l'any 1938 quan això ja estava en marxa mmm, un editor d'aquesta empresa mmm, va pensar que seria bona idea publicar en format comic book una proposta que havien fet el Siegel i el Schuster feien molts anys a, a un sindicat per fer una tira de premsa aquesta proposta es deia Superman uh -huh. i aleshores bé òbviament ja era el Superman que coneixem no? o sigui, es tractava d'un senyor que vivia en un planeta Krypton, que els seus pares l'envien a la Terra per salvar-li la vida, que té superpoders etc, etc bé mmm, tot i que els editors de premsa no els hi va acabar d'agradar i no m'estranya perquè no de que el dibuix era bastant fluix al principi mm -hmm. bé, els, aquest editor, aquest senyor diu, home, a sembla que això està bé i ho traiem, no? i aleshores eh, van crear una publicació nova un comic book nou que es deia Acción Comics que va aparèixer l'any <coughs> 1938 I encara, i encara dura i encara dura exacte, sí senyor. i bé, a partir d'aquí mmm, bueno, van dir, va, vinga, provem-ho, no? Aquest personatge va sortir en encoberta val? Era el personatge de la portada A dintre d'aquest comic book no era tot de Superman eh? Hi havia historietes d'altres personatges eh? De fet, la de Superman era una Em que era de 12 pàgines La primera i uh -huh. eh? de 13 pàgines Bé, què va passar? Que l'editor el... Original El Willard Nicholson, aquest home doncs Va tenir un problema seriós Amb el company d'aventura Aquest Harry Donenfeld I va desaparèixer o sigui, li van, el van fotre fora, li van comprar les seccions una mica la brava i el van acomiadar, no? Però, paral·lelament, Acció en Còmics, bueno, va sortir. I aleshores, quan va sortir, el nou editor va veure les portades i va dir Ostres, aquest personatge és, és molt ridícul, no? Deia, ostres, per això és que ningú s'ho creurà, no? Saps què? No el, no el torneu a treure en portada. Eh, això va passar mentre sortia el número 1 que un tio amb malles potser era la primera vegada que el vèiem no? ben, total, què va passar? que clar, sense que ells ho sabessin de repent aquest número va vendre mig milió d'exemplars quan lo normal si venies molt era vendre 200.000 d'exemplars uh -huh. i clar, o sigui, sense que ells ho sabessin es donessin compte ni foren conscients semblava que això funcionava com es van donar a compte que funcionava? quan sortien al carrer i preguntaven els quioscos i els criosquesos i deien, no, no, no em demanen acció còmics, em demanen aquella revista en la que surt el Superman. Després diuen, ostres, doncs això funciona, no? Total, que Superman va tornar a coberta a partir del número 5, que no havia aparegut en els números anteriors, i va començar una mica, bé, un... Mmm, la genesi dels superherois, no? O sigui, uh -huh. aquest gènere o subgènere que és tan típic de la historieta i exclusiu de la historieta, doncs, neix en aquest moment. Ara bé, també s'ha de dir també s'ha de dir perquè això és important que els autors aquí tenen, òbviament, una tasca bàsica. Els autors eh, que sapigueu que en els Estats Units, en aquell moment, els editors es quedaven amb els drets dels personatges. Eh? Aleshores els pagaven un tant per pàgina i s'ha acabat. Clar, els autors van reclamar perquè es donaven compte que això funcionava molt bé, no? pero no va a ser factible, no va a ser... Fins y todo el que va a pasar es que unos 5 o 6 años després van acomiadar en Sigel y en Schuster ¿sí? porque van a tener problemas legales. Sigel ¿sí? uh -huh. y Schuster les van a una demanda de hacer i van tenir, van tenir problemes perquè us feu una idea eh, aquests senyors van cobrar 130 dòlars per la seva primera història de superman imagina't el rendiment econòmic que s'ha tret del exacte. personatge en anys posteriors no? exacte, no hi ha en anys posteriors eh? atenció, aquí hi ha una cosa molt interessant i és que l'any següent, l'any 139 la National, o sigui, Comics ja es dona compte que aquest personatge pot funcionar i genera crea una empresa nova que es diu Superman Inc doncs okay. Aquesta empresa eh, està creada només per vendre drets, per vendre llicències de Superman a altres productes. Uh -huh. Per crear, i es comença a crear ja, joguines, disfresses, jocs, puzzles... O sigui, l'any 39, Superman ja és, diguem-ne, absolutament un, un, un muntatge brutal. Uh -huh. I m'imagino que després del gran ex brutal de Superman, devíem pensar, home, en podem crear més, no? Si aquest ha funcionat... Exacte. Això va ser el punt de partida. No? Va costar una mica que els altres editors eh, curiosament es, fes, es donessin compte de l'èxit de Superman i creessin altres herois dels quals parlarem, però el que sí que va passar és que la mateixa editorial en el número 27 de Detective Comics, la revista o el comic book del que ja hem parlat, apareix un personatge nou que es diu Batman i que està creat per al guionista Bill Finger i pel dibuixant Bob Kane. Bueno, eh, Batman no és exactament un superheroi, però sí que va disfressat, sí que té una doble personalitat, i d'alguna manera Batman directament és un heredè eh, no? d'aquests personatges tan populars en aquell moment, en els pulps de la literatura popular, com la Sombra, no? o Tarzan. No? D'alguna manera és una barreja de tot això. Sí, i, sí. A -ho I bé, aquest personatge comença a publicar-se l'any 1939, i bé, ells descobreixen que també, que també té èxit. Eh? Una de les primeres coses que va passar arrel de l'èxit del, del primer del que hem parlat, de Superman, és molt curiosa, i és que hi ha un editor nord-americà que es diu Victor Fox, que li demana a l'estudi del Will Eisner que creï un personatge semblat a Superman, no? que es deia Wonderman. Treu un comic book que es diu Wonder Comics i comença a publicar Wonderman. Clar, la semblança era tan brutal que DC Comics els hi posa una denúncia, per usurpación de copyright. No? Uh -huh. I, òbviament, DC Comics guanya, i aleshores aquest personatge desapareix. Mm? Això passarà amb altres coses o amb altres personatges. El més senyalat o el més destacat va ser el que va passar amb el Capità Marvel, sí. que és un personatge creat en l'any 1940 per una editoria que es diu Fawcett, que no és que s'assembli a Superman, que òbviament té algunes coses de tot superheroi, no? però que eren unes historiques, a la més, com més, com més paròdiques, que les hi molt de sentit de l'humor, no? que precisament el Superman sentit de l'humor no el té. No? Mm. No massa, no. no. Sí, bueno, aquest personatge, creat per un senyor que es deia C.C. Beck, comença a funcionar tan bé que fins i tot arriba a vendre un de... Ja regularment ven un milió d'exemplars per número però hi han números que venen fins i tot 13 milions d'exemplars, clar. La DC quan veu això diu ostres, no pot ser, no vull això, no... Aquest personatge és nostre, entre cometes, no? ens l'han plagiat i també es va, van denunciar-lo, no? Van estar pràcticament 15 anys de litigi, 15 anys, litigant per, per aquest personatge, mentre no, no. tant, òbviament, seguien sortint les aventures de l'un i de l'altre, i al final no es va arribar cap acord. El que va passar al final va ser que els editors del Capitán Marvel, Fawcett, l'any 1953, van decidir deixar d'editar còmics, perquè en aquell moment començava la davallada dels superherois, y le iban cedir al personaje de uh, DC Comics, sí. mm, que Eso es una anécdota, pero... Que este es el que después se acabaría convertido en Shazam. Sí señor, ah. exactamente el mismo. Y para no confondre con el Capitán Marvel de la editorial Marvel, Exacte. que era un otro. Exacto, sí, para, para más Inri, después de la editorial Marvel, va crear su propio Capitán Marvel, ¿no? Y <laughs> litigi pero... otra vez. <laughs> sí, no, no, no va haber litigi, pero vamos, uh, supongo que no debería haber gaire buen rollo. Yeah, yeah el que sí una mica per tancar aquesta etapa una cosa important diguem-ne que en data de coberta de novembre del 1939 apareix un nou comic book que es diu Marvel Comics que està editat per un senyor que es diu Martin Goodman que té un editorial que es diu Timely uh -huh. això també és important perquè Timely és el antecedent directe de Marvel Comics eh? sí. llavors en aquest primer comic book es creen dos superherois que seran molt importants a la història que seran la torxa, hum la torxa humana creada pel Carl Burgos i el submariner Hernamor, el penícep submarin creat pel Bill Everett mm? uh -huh. que són dos herois que a més durant la Segona Guerra Mundial doncs, seran els primers abans que els Estats Units entri en guerra, ells ja se'n van a Europa a lluitar contra els nazis mm? uh -huh. són els primers en fi eh, no sé, ja, la història òbviament ara ja com, el que sí que començarà és una etapa la, la millor etapa que ha tingut mai al Comic Book eh, dels quants uh -huh. herois entre I... 1940 i 1950 aproximadament la quantitat de superherois que ja es publiquen als Estats Units és absolutament brutal però a més la quantitat de ventes que generen tots aquests superherois és absolutament increïble mm. a tots els nivells I una última pregunta per acabar l'espai d'avui aquests superherois i aquests comic books que sortien durant l'època de la Segona Guerra Mundial realment eren llegits per soldats de l'època? Sí, sí, el que passa és que, a veure, els seus, diguem-ne, destinataris no eren exactament els soldats, eh? El, el destinatari fins ara, fins al moment històric en el que estem del comic book, és un lector adolescent. No, deia més el sentit, doncs, de presentar superhéroes com, per exemple, Submariner eh, o l'entorxa humana, que sí que lluitaven a la guerra, no? Sí, Suposo que també per motivar els soldats... Sí, no, per suposat, o sigui, òbviament aquests comic books també arribaven, uh -huh. però els soldats, sobretot els que lluitaven, doncs, en el front del Pacífic, no?, i altres... Els hi arribava més aviat un altre tipus de còmic que es publicava a les revistes i els diaris militars, uh -huh. eh? en els quals va intervenir Milton Canis, per exemple, no? I, el, i altres historietistes, uh -huh. el Will Eisner també, per cert. Però també també ho llegien, però bàsicament aquests comic books estaven pensats perquè la població civil, diguem-ne, també tingués una certa moral, no?, uh -huh. amb tot el que estava passant. D'acord. Doncs tots aquests temes eh, recordo que els podreu llegir a l'enciclopèdia de l'Antoni Giral del TVO El Manga, una història de los còmics, que precisament aquest mes surt al tercer volum. Toni, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. A vosaltres. Que passis un bon Nadal i un bon, bon any nou. Igualment. I ens veiem l'any que ve. D'acord, doncs igualment per vosaltres. Per Vinga, vosaltres. bona nit. I fins aquí l'entrevista amb, amb la conversa que hem tingut avui amb l'Antoni Guiral. I ens acomiadarem al programa amb la cançó d'Arma Fatal, una de les cançons eh, del de la banda sonora del grup supergràs Koch by the Fast Hot Fast, que és com es diu la pel·lícula Nosaltres ens acomiadem eh, Marta, serà fins la setmana que ve, bona nit Bona nit, fins la setmana que ve A tu Jacint també ens veiem la setmana vinent Molt bona nit Jo mateixament també, l'Ignès Gervant, a tots vosaltres Fins al proper dimecres a les 10 de la nit Aquí, el Ningú no és perfecte Bona nit jua activitat Son les 11. Ràdio Activitat, més música